Kapittel 6 Og Jehovas ark befant sig i filisternes område i syv måneder. Og filisterne tilkalte så prestene og spåmennene og sa, «Hva skal vi gjøre med Jehovas ark? La oss få vite hvordan vi skal sende den tilbake til dens plass.» Till dette sa de, «Hvis dere sender Israels Guds ark bort, så send den ikke bort uten en offergave.» for dere bør avgjort bringe ham et skyldoffer til gjengjeld. Da kommer dere til å bli helbredet, og det skal bli kjent for dere hvorfor hans hånd ikke viker fra dere. Till dette sa de, hva slags skyldoffer bør vi bringe ham til gjengjeld? Da sa de, etter tallet på filisternes aksefyrster, fem gullhemmorider og fem guldspringmus, for hver og en av dere og deres aksefyrster har samme plage og dere skal lage avbildninger av deres hemorider og avbildninger av deres springmus som ødelegger landet, og dere skal gi Israels Gud ære. Kanskje han lar sin hånd bli lettere og tar den bort fra dere og deres Gud og deres land. Ja, hvorfor skulle dere gjøre deres hjerte umottagelig, slik som Egypt og faro gjorde sitt hjerte umottagelig? Var det ikke så snart han gick fram med strenghet mot dem, at de sendte dem av sted, og de dro bort? Og nå. Ta og lag en ny vogn, og ta to kuer som gir dyje, og som det ikke er kommet åk på. Og dere skal spenne kuene for vognen, og dere skal drive kalvene deres hjem igjen, så de ikke lenger følger dem. Og dere skal ta Jehovas ark, og sette den på vognen, og de gjenstandene av gull som dere skal gi ham til gjengjeld som et skyldoffer, skal dere legge i et skrin ved siden av den. Og dere skal sende den av avsted, og den skal dra bort. Og dere skal se etter. Hvis den tar veien opp til sitt eget område, til Betjemers, er det han som har voldt oss denne store ulykken. Men hvis ikke, så vet vi at det ikke var han sånn som rørte ved oss. Det som hente oss var en tilfeldighet og mennene gikk i gang med å gjøre dette. De tok altså to kuer som ga de og spente dem for vognen, og kalvene deres stengte de inne hjemme. Så satte de Jehovas ark på vognen, og like så skriene og guldspringmusene og avbildningene av hemoridene sine. Og kuene begynte å gå rett fram på veien til bet -Sjemers. De gikk på denne ene landeveien, og rautet mens de gikk, og de bøyde ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Hele tiden gikk filisternes aksefyrster etter dem helt til grensen mot Bet-Schemers. folk fra Bet-Schemers på med å høste inn vetehøsten på lavsletten. Da de løftet sine øyne og så arken, begynte de å glede sig over å se den. Og vognen kom in på bet Josvas mark og ble stående der, og der var det en stor stein og de gikk i gang med å kløve treverk i vognen, og kuene offret de som brennoffer til Jehova. Og levittene tok ned Jehovas ark, og skrine som sto ved siden av den, det som gjenstandene av gull var i, og de satte dem så på den store steinen. Og mennene fra Bet-Schemers på sin side offret brennoffere, og de fortsatte å frambære slaktoffere for Jehova den dagen og filisternes fem aksefyrster så det selv og begav sig tilbake til Ekron samme dag. Og dette er de gullhemmorider som filisterne ga Jehova til gjengjeld som ett skyldoffer. For Arsdod 1, for Gaza 1, for Aschalon 1, for Gat 1, for Ekron 1. Og gullspringmusene svarte til tallet på alle filisternes byer som tilhørte de fem aksefyrstene, fra befestet by til landsby i åpent land. Och den store steinen som de satte Jehovas ark på, er ett vittne til denne dag på Betjemeshitten Josuas mark. Och han slo så mennene fra Betjemesh i hjel, fordi de hade sett på Jehovas ark. Han slo derfor 70 man av folket i hjel, 50 000 man og folket begynte å sørge de Jehova hade slått folket, så det ble et stort mannefall. Og mennene fra Betjemers sa, «Hvem kan holde stand framfor Jehova, denne hellige Gud, og til hvem skal han dra bort fra oss?» Till slut sendte de noen sendebud til innbyggerne i Kiriat Jearim og sa, «Filisterne har kjent Jehovas ark tilbake. Kom ned og ta den med opp til dere.»